Назавтра була вечірка. Його вечірка. Дідо-дідо був там, кривовато посміхаючись після інсульту. Таким схудлим Девід його ще не бачив. Проте голос мав сильний і бадьорий. Тітка сиділа з одного боку діда, тато – з іншого, неначе підпираючи старого. Приглушений стукіт столового срібла по тарілках. Голоси співбесідників змагалися з музикою «Тріо» на підвищенні. Зелені з золотом скатертини накривали три сунутих столи. Обід сам по собі складався з курки в чорному соусі з рисом та свіжих овочів, і Девід вмолов дві порції, не відчуваючи смаку. Батько сплатив за нелімітований бар, а нова дружина дядька Іштвана вже була напівп'яною і зачіпала одну зі старших племінниць. Матір Девіда походжала поза стільцями, торкаючись плечей, де-неде розпочинаючи короткі розмови, неначе балотувалася на важливу посаду. Девід сильніше за все хотів опинитися де-інде. «Знаєш, у давні часи, – сказав дідо-діду, вказуючи кудись склянкою звіски, вони будували собори». Масивні церкви, що тягнулися до гори, на славу Божу. Значно вище, аніж можна було очікувати від людей, які мали під руками звичайне каміння з кар'єру, дерево і кілька сталевих ножів. Декілька простих інструментів. Ми чули про соборе, озвалася тітка Бобі. Вона теж пила, але Девід не міг сказати, що саме. По закону йому не можна було вживати алкоголь ще рік, але пузир з пивом він у руці тримав. Насправді йому не смакувало, але він потроху відсьорбував. Час, чи бачите, вважався важливою річчю, вів далі дідо-дідо. Час, зведення одного єдиного собору, могло забрати ціле покоління. Людина, котра креслила плани, передбачала фінальні форми цілого проекту, і її життя могло добігти кінця задовго до закінчення усієї роботи. В іншому куті заплакала одна з молодших племінниць. Девідова матір узяла дитину за руку і відвела до мами. Девід відпив пива. Наступного року в Салтоні він буде до такої міри зайнятим, що не відвідуватиме подібні заходи ніколи. У цьому є краса. Дідо-діду серйозно звертався до кожного і ні до кого. Такі грандіозні плани, такі амбіції. Чоловік міг покласти останній камінь і згадати про батька, який клав каміння перед ним, і про діда, який робив це до батька. Зайняти місце у величезній схемі – ось у чому краса. Бути частиною чогось, що починав не ти, і не побачити його завершення – в цьому краса. «Я люблю тебе, тату», – відказала тітка. «Але це херня», – Девід кліпнув. Він перевів погляд з діду діда на батька і назад. Чоловік виглядав розчаровано. Він поглянув на тітку так, не вона пустила вітри. Жінка зробила ковток. «Бобі», – озвався батько Девіда, – «можливо, тобі не варто налягати на цю штуку?» «Я в порядку. Просто чула про собори з дитинства і вважаю все це хернею. Ну серйозно, хто вони такі, щоб вирішувати, що робити комусь наступні чотири покоління?» Не схоже, щоб вони питали у своїх праправнуків, чи хочуть ті бути каменярами. Можливо, вони хотіли стати музиками, дідько, та архітекторами нарешті стати і придумувати щось своє. Вирішувати, що кожен має робити, чим ми маємо стати. Це пиха, чи не так? Ми ж вже не про собори говоримо, так, сестру? ж, бо метафора була геть розмитою, відказала та. «Я просто кажу, що план може бути грандіозним, поки ти його частина. Потім ти відходиш геть, і що?» В її голосі лунав біль, якого Девід не розумів, але ясно побачив його відбиття в очах дідуся. Старий вклав руку у долоню тітки Боббі, і вона узяла її, не та була маленькою дівчинкою, котру треба проводити до душа. З іншого боку, дражливо дивився Девідів батько. «Дідо, дідо, не сприймай її теревені серйозно. Вона в день спілкувалася з безпекою і досі трохи не в кондиції». «З якого це доброго дива?» «Це типу, щоразу як щось стається, давайте заведемо про дрейперів знов?» «Роберта, ти мала цього очікувати», – промовив його батько. «Лиш він один називав сестру Робертою і то сердиту годину. Це наслідки твого рішення». «І що ж то за рішення було?» – рубонула вона. Голос тітки гучнішав. Якась з племінниць примовкла і тепер дивилася на них. Батько Девіда засміявся. «Ти ж не працюєш? Як вони це назвали? Безкінечна адміністративна відпустка?» «Відпустка з психологічних причин», – відповіла тітка. «Але до чого ти хилиш?» «До того, що вони безсумнівно схочуть з тобою переговорити, якщо віз похилиться не в той бік». Ти не можеш їх звинувачувати у надлишковій підозрілості. Нас майже вбили земляни. Всіх у цій кімнаті, і там, зовні, і в коридорах. А ти на них працювала. Я не працювала. Це не був крик, бо сказано було без гостроти і грубості, але голосно і потужно немов удар. Я співробітничала з фракцією, яка намагалася запобігти війні, яка відвернула війну. «Всі у цій кімнаті живі, бо я допомагала тим людям. З ними, але не на них». В кімнаті запала тиша, проте батько хлопця занадто глибоко занурився у сварку, щоб це помітити. Він закотив очі. «Справді? А хто платив тобі зарплатню? Земля платила. Люди, які нас ненавидять?» «Вони не ненавидять нас», – відказала Бобі втомленим голосом. «Вони нас бояться». Чого ж тоді вони поводять себе так, наче ненавидять нас?» Майже тріумфально промовив батько Девіда. «Тому що так виглядає страх, коли його випускають на волю». Мама Девіда якимось магічним чином постала між ними. Ось її не було, і раптом вона там опинилася, а стримуюча рука лежить на плечі чоловіка. Жодних вагань і холодна посмішка. «Ми тут зібралися заради Девіда». Так, погодився дідо-дідо, заспокійливо поплескуючи по долоні дочки. Заради Девіда. Обличчя батька перетворилося на маску роздратованості, але тітка кивнула. «Маєш рацію. Пробач, Девіде. Пробач, тату. Це був кепський день, і я забагато випила. «Все в порядку, Янголе», – відповів дідо-дідо. В його очах бриніли сльози. «До мене щойно дійшло... дійшло, ким я була». «Що я робитиму далі?» «Я знаю, Янголи, ми всі знаємо, через що тобі довелося пройти». Вона засміялася у відповідь, витираючи очі зворотнім боком долоні. «Всі знають, крім мене». Решта вечері пройшла так, як і мала. Люди сміялися, сперечалися і пили. Батько намагався попросити тиші, щоб сказати маленьку промову про те, який він гордий, але одна з племінниць увесь час шепотіла і клацала по ручному терміналу. Кілька гостей подарували Девіду якісь гроші, аби він міг облаштувати кімнату в Салтоні. Нова дружина дядька Іштвана п'яно і неприємно поцілувала його перед тим, як вийти. Іштван притримував її за плече. Тітка Бобі з батьками узяли окремий візок, щоб дістатися додому. Девід не міг викинути з голови картинки з діткою, що рюмсеє над столом. «Ти виходиш з нього і тоді що?» Колеса візка глухо котилися підлогою коридору. Світло по всьому брідж Кенді було приглушене, імітуючи сутінки, яких Девід ніколи не бачив. «Хіба сонце поде, коли ковзне за горизонт, а блакитне небо потьмяніє?» Він бачив сутінки лише на картинках та відео. У його звичному житті існували лише світлодіоди, котрі змінювали колір та інтенсивність випромінювання. Девід прихилився до одного з поручнів візка, дозволяючи вібрації мотора і коліс просочуватися у череп. Було приємно. Мама, що сиділа поруч, обійняла його за плечі і в пам'яті сплила згадка повернення з вечірки, коли він був ще зовсім малим – шість чи сім років. Він згадав, як поклав голову їй на коліна, сповзаючи в сон, і як відбилася, на що ці текстура тканини її слаксів. Цього більше ніколи не станеться. Жінка поряд більше не здавалася тою самою людиною, і за декілька місяців він її більше не побачить. Все не так, як колись. І що вона зробить, якщо дізнається про Гача, про Лілі? Мама посміхнулася йому, але це була любов до іншого хлопця до того, яким вона його вважала. Він посміхнувся у відповідь, бо саме цього вона чекала. Коли приїхали додому, він одразу пішов до своєї кімнати. Досить компанії. Стіна за умовчанням яскраво світилася, і він повернув зображення у Мейнг. Великі темні очі у обрамленні густо пофарбованих вій дивилися на нього. Девід упав на ліжко. За стіною батько розмовляв з тіткою. Він намагався розчути злі нотки, але їх не було. Вони просто говорили. Загуділи водяні труби. Мама приймала вечірній душ. Все таке звичне, домашнє, безпечне. А десь там Лілі відпрацьовує борг. Вона благала про допомогу, а він не допоміг. І гач. Можливо, він боявся гача? Можливо, саме тому варіння для нього виглядало правильним, навіть мудрим. адже був небезпечним типом, що перетворював людей на власність. Міг узяти і зробити так, щоб вони зникли. Бути частиною цього світу весело, захопливо. Це був спосіб відійти від образу тьому, студента, гарного сина, надійних перспектив, від того лайна, яким було його життя. То що ж його налякало тепер? А якщо наразі Лілі віддали в оренду комусь, хто мав гроші, і Девідові ніколи більше не судилося її бачити? Він зробив свій вибір, тож ось наслідки. Уна Мейнг дивилася на нього, емоційна та еротична. Він вимкнув світло, ухопив подушку та поклав собі на голову. Крізь напівсонну свідомість повернулася Лілі. Її обличчя, її голос – М'який майже ніжний тон, яким ділок повідомив, що дівчина його власність, і що в Девіда не вистачить грошей, аби її викупити. Він бажав, щоб вистачило. У напівсні напівуяві він увійшов у тьмяну, схожу на в'язничну камеру кімнату. Лілі відсунулася від раптового яскравого світла, потім помітила, хто увійшов, і личко її засяяло посмішкою. «Девід», – сказала вона, – «як тобі це вдалося? Як ти мене врятував?» Відповідь сяйнула миттєво, майже як електричний розряд. Він скочив на рівні і увімкнув світло. Лукаво-похмура Уна Мейнг виглядала такою, що знала більше, аніж учора. «Ти трохи затримався». Він перевірив годинник, добряче за північ. «Байдуже, це не може зачекати». Перед дверима кілька секунд прислухався. Жодних голосів, окрім професійного бубоніння диктора новин. Девід витягнув з торби ручний термінал, сів на край ліжка і створив запит на з'єднання. Відповіді не чекав, але обличчя Степана з'явилося на екрані майже миттєво. «Великий Дейве?» – мовив той. – «Чув про твою практику. Гарний початок, племінничку». «Дякую», – проговорив Девід притишеним голосом. – «Слухай, можеш зробити мені послугу». Звісно, відповів Степан. Маєш лабораторні години. Більше, аніж на сон, з гіркотою відказав той. Але ж ти вже на практиці, тобі більше не треба журитися над тими годинами. Типу треба, і мені знадобиться ще одна пара рук. Про який час ми говоримо? «Десять годин, може трохи більше. Проте частина роботи чекатиме, тож ти можеш займатися власними справами також. І, звісно, я тобі допоможу з лабами, якщо ти допоможеш мені». Степан знизав плечима. «Добре. В мене є години, починаючи від восьмої завтра. Ти знаєш, де мій стіл?» «Знаю». «Там і зустрінемось», – відповів співрозмовник і скинув з'єднання. Це була перша частина. Думка стрибнула до наступної. трептаміну для синтезу у нього достатньо, а каталізаторів той поготів, з ними ніколи проблем не було. Чого в нас немає, то це борогідрату натрію чи амопроксану у потрібних дозах. Він стулив повіки і пробігся уявним списком з секретної шавки, перебираючи подумки кожен реагент і його потенційну безпечну заміну. Карбонові подвійні зв'язки розриваються, формуються кетони, неактивні ізомери вимушено переходять у іншу конфігурацію. Повільно впевнено сформувався чіткий біохімічний ланцюжок. Відкрив очі, записав таблицю реакцій і накидав перелік необхідного. Коли закінчив, то перейшов терміналом на сайт основного постачальника і замовив реагенти з терміновою доставкою в Степанову Лабо. Загальна сума могла легко спустошити його таємний рахунок, але нікуди не дінешся. Та й гроші ніколи його особливо не турбували. До того, як ручний термінал цвірінкнув ранковим будильником, він встиг ще двійко годин подрімати. Він вдягнув чисто і пробрався у ванну намочити волосся та поголитися. Думки бігли за три кроки попереду дій. Термінал теленькнув терміновими новинами, і хлопець проглянув їх, здригаючись. Проте, нарешті, це була добра звістка. У зв'язку з розгерметизацією транспортної системи арештовано восьмеро. Їх активно допитували через можливу причетність до вибуху у Салтоні. Поки чистив зуби, поглядав на відеоновини. Коли дійшло до демонстрації фотографій затриманих, на хвилинку його накрило стурбованістю. А якщо Лілі – одна з них – Може, саме це мав на увазі Гач, коли казав про те, що вона заперлася у політику. Але жодне з облич він не впізнав. То була молодь, жоден не старше вісімнадцяти, але досить підтоптані. У двох були під очима синяки, одна з дівчат плакала. Ну або її залили газом. Девід викинув їх з голови. «Куди і прямуєш?» – поцікавилась мати, коли він, сутулившись і нахиливши голову, проходив до дверей. «Товаришу треба допомогти», – відказав Девід. Він збрехав, що Степан потребує додаткових рук в лабі, але на півдорозі до Нижнього університету зрозумів, що сам того не бажаючи, сказав правду. Цей факт дивним чином збурював його свідомість. День присвятили масовому варінню. Для двох лаба була затісною, до того ж колега не спав усю ніч і певний час не брав душ. Через хімічний амбре, з яким не справлялася витяжна шафа, смурід підлітка, спеку від пальників і постійної майже інтимної присутності Степана, день минав повільно. Але минав непогано. Колега не питав, про що був експеримент Девіда, а Девід під час пауз переглядав дані отримані Степаном і навіть виказував навади в статистичних вибірках. Після корекції це дозволило зробити фінальні результати більш стрункими. Раннього пообіддя вони потомилися. Девід відміряв крихітну дозу амфетаміну і розділив її на впіл. Коли мама запитала з'єднання, він не відповів, лише відписався, що буде вдома пізно, і нехай їдять без нього. Замість звичного мовчазного невдоволення, вона відповіла, що їй доведеться призвичаїтися до цього. Девід краївся тим, доки не увімкнувся таймер, і довелося охолоджувати порцію, додавати каталізатор. Тож робота вимагала повної концентрації. З'явилося реальне задоволення від роботи. Щось таке, чого він не відчував дуже давно. Кожна реакція, кожен розірваний зв'язок, кожна переконфігурація молекул протікали як треба. Він міг дивитися на молочно-білу суспензію, помічати дрібні зміни у текстурі і розуміти, що відбувається. Це й був смак майстерності. Останню реакцію було закінчено, порошок розміряно по рожевих гелевих капсулах і переплавлено у цукрові людяники. Тепер Девідова торба пузатіла пастилками і важила як куля для боулінгу. На його плечі лежав приблизний еквівалент батькового пенсійного рахунку. Освітлення загальних місць пригасили. Очі почервоніли, в них наче насипали піску, проте крокувалося навдивовий жу легко. Як завжди, він знайшов тітку Бобі у вітальні. Вона робила глибокі і різкі рухи і дивилася у монітор. Молода жінка зі шкірою кольору кави з вершками і світлими губами серйозно говорила на камеру. Червона титрова стрічка волала чотирма мовами «безпекова тривога високого рівня». Де він зупинився? Тітка озирнулася на нього, не зупиняючи вправ. Він кивнув в бік екрану. «Вони знають, де вибухне наступна, пояснила вона. «Чорт!» – відреагував хлопець і знизав плечима. «Це, мабуть, і на краще. Хай служба охорони зосередиться на політичних інтригах. Це означатиме, що менше очей позиратимуть в його бік». «Твоя мама вже спить». «А, тато де?» «Наріман, невідкладна робота». «Ясно», – відповів Девід і посунув до своєї кімнати. Тітка Бобі начебто не помітила грубої торби, а якщо і помітила, то не обмовилась. Щойно двері причинилися, він глянув на годинник. Пізно, але не дуже, тож між пообіднім амфетаміном, хвилюванням і стурбованістю не знайшлося місця для перепочинку. Тепер, маючи продукт, все, що йому хотілося, то це дати йому раду. Спекатися партії так, щоб ніхто не доколупався, і нарешті покінчити з цією справою. Він витягнув ручний термінал і створив запит на з'єднання через контакти, який гадж дав йому на випадок надзвичайної ситуації. Він чекав. Секунди тяглися. Стікали миттєвості, і в грудях Девіда ріс тугий клубок паніки. Екран стрибнув, на ньому з'явився скривлений на камеру гадж. Він був оголений до пояса, біле волосся сплутане. Різкість у виразі обличчя було помітно навіть на відео. «Ну, – запитав ділок, – вітатися не обов'язково. Якщо поліція дивиться через плече Девіда, вони навіть не будуть певні, що абоненти знають одне одного. «Нам треба зустрітися, – сказав Девід, – сьогодні вночі. Це я серйозно». Гач мовчав. Сухим язиком чоловік провів по нижній губі і похитав нечесаною головою. Серце хлопця молотом бухало у ребра. «Про що ти, племінничку?» Ніхто не слухає, я чистий. Нам треба поговорити. Сьогодні вночі. І приведи Лілі. -лі. Бажаєш повторити? Перша година, звичне місце. Ти маєш привести Лілі. Ти ба. А чи ти мені типу накази віддаєш, парубче? В голосі чоловіка броніла людь. Думаю, ти спалив цей номер, тому що трохи випив або щось таке. Окей. Через мою грану, блядіть, доброту, я припущу, що ти не остаточно поплутав рамси, тож ти зараз повернешся до ліжка і спатимеш, доки не протверезиш. Я тверезий. Це має бути сьогодні, негайно. Вже. Не дочекаєшся. Гач потягнувся вперед, щоб розірвати зв'язок. Я повідомлю СБ, промовив Девід. Якщо тебе не буде на місці, я їх повідомлю. Все розповім. Гач завмер. Знову сів. Притис долоні одна до одної вказівними пальцями торкаючись губ, неначе молився. Девід стис кулаки, розкрив їх і знову стис. Щось жаске рухнулося під шкірою шиї й голови. Гач глибоко вдихнув і повільно випустив повітря. Добре, ти приїдеш за годину. Лілі, я зрозумів це з першого разу. Голос торгівця був спокійний і сирий, як шифер. Але найменший натяк на підставу, і твоя маленька подружка помре першою. Шариш? Тобі не доведеться робити їй боляче. Це не підстава, це справа. Ти й це сказав. Гач розірвав з'єднання. Руки Девіда трусилися. Не варт було казати про СБ, але це єдиний важіль у його руках. Єдина річ, яка могла змусити Гаджа слухати. Коли він буде там, то все пояснить. Все буде в порядку. Він поклав термінал у кишеню, якусь мить постояв тихцем, потім перемкнув стіну на постера з богів ризику. Двоє чоловіків протистоять один одному, доля світу коливається на волосині. Девід підняв підборіддя і підняв торбу. Коли він увійшов у вітальню, тітка насупилась. «Кудись зібрався?» «Друг», – мовив він, знизуючи плечима і міцніше притискаючи торбу, – «дрібниця». Але ж це тут, еге? У Брідж Кенді? Перечуття нового паскудства підняло волосся на потилиці. Тітчинтон не був звинувачувальним чи підозрілим. Ще гірше. Жінка кивнула в бік монітору, де червоною стрічкою бігли тривожні титри. Комендантська година. Хлопець відчув, як слова намагаються потрапити йому з голови до рота. Яка комендантська година? Локдаун по всьому місту. Неповнолітнім заборонено переміщуватися без супроводу дорослих у метро чи сервісних тунелях. Скупчення у суспільних місцях після сьомої також заборонені. Патрулі подвоєно. «Якщо плануєш їхати за межі району, можливо, доведеться вибачитися», – сказала вона. І додала. «Де відіти в порядку?» Він не пам'ятав, як сів. Раптом опинився на підлозі кухні з підібганими немов у дзен-буддиста ногами. Шкіра була слизькою від поту, хоча жару не відчувалося. Гач прибуде на зустріч, а його там не буде. Він подумає, що це підстава. При ньому буде лілі, бо вони з Девідом домовилися. Девід наполягав, погрожував. Він бездумно дістав термінал і створив запит до Гатча. Прийшло повідомлення про помилкову адресу. Він вже видалив її.